A János írása szerint való Szent Evangélium, harmadik fejezet. Valapedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémusz, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel és mondanéki. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teteszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és mondanéki. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik,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 Szükségnéktek, újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémusz, és mondanéki. Mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondanéki. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Bizony, bizony mondom néked. Amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyság tételünket, el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, ki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes, a kígyót a pusztában,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 aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei boroszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedeteit felnefedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Azután elméne Jézus az ő tanítványaival, a Judea földére, és ott időzék velük és keresztele. János pedig szintén keresztel vala Énomban, sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és odajárulának és megkeresztelkedének. Mert János még nem vetteték a tömlőcbe. Vetekedést támad azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől. És menének Jánoshoz és mondának neki Mester, aki veled vala a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, ímé, azt keresztel, és egy mindenki. Felele János és monda, az ember semmit sem vet, hanem ha a mennyből adatot néki.